Щоранку, виходячи з будинку на прохолодне передзимне повітря, Чайковський мимоволі кидав погляд в той бік, де його гальчинці. Той край, в якому велике місто Київ зовсім недалеко від Овруча. І не раз спадали гадку рядки із закону Божого книги «Буття українського народу». Вельми істотного для нього документа, який дійшов до Міхала через Кирило Мефодіївця Миколу Савича. І поєдналась Україна з Польщею, як сестра з сестрою. І не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво. єсть то істоє братство, куди кожний, пристаючи, був братом других. Його козацтво набігала думка Чайковському, вже зуміло показати у ділі себе. Навіть такий, більш ніж стриманий чоловік, уставлені до його вояк, і вже зовсім чомусь недружелюбний до самого садика паші, як англійський полковник Сімонс, змушений був доповідати у Лондон. Щоб судити про козаків Садика Пашії, треба їх бачити у бою. На полі битви показали себе наочно, чого вони варті. Ці лісінький день кільканадцять ескадронів російських гусарів, шість сотень донських козаків були атаковані, прогнані і утримувані лише чотирма сотнями козаків регулярних і трьома нерегулярних. І вже знову в одному з наступних рапортів – «То є довершена кавалерія в садика Паші». «Що ж вартує твоя, пане полковнику, думав Чайковський, така добра оцінка нашого козацтва, коли зараз ти тішиш лише обіцянками, що пруд зможемо перейти колись там?» Зрештою, чого картати Сімонса все вирішуватимуть у Букінгемському та Версальському палацах? Проте як би там не поверталися думки в мізках лондонських чи паризьких політиків, має здійснитися писане у законі Божому – «Лежить в могилі Україна, але не вмерла, бо голос України не затих, і встане Україна своєї могили». І знову озветься до всіх братів своїх слов'ян, і почують крик її, і встане слов'янщина, і не зостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа. Чайковський при цьому несподівано по посміхнувся. Доводилося йому чувати легенди, що насправді автором закону Божого був він сам. Костомаров лише переклав з польської українською, висловивши частину в іншій власній редакції. І начебто Костомаров не тільки на допитах із зрозумілих причин таке говорив, а й пізніше підтверджував, як нічого йому вже не загрожувало. Тими часами Чайковський нудився. Вимушена зараз тимчасова бездіяльність дратувала його, хоч розумів він прекрасно, наміри європейських союзників всі сили зосередити на Кримові, як і розумів, що одна присутність козацьких частин СДК Паші у прикордонні зв'язує за даними розвідки близько 50 тисяч військ Російської імперії. В очікуванні подій і практичних рішень у листі до Людвігі Снядецької кладе Чайковський сумовиті. 27 лист Максимені. У нас зимно, вітер степовий, мете над всохлими травами, крячуть круки, виють вовки, нашим українським повітрям пахне. Як сказав мені Сімонс, ми не повинні зараз йти за пруд, а маємо чекати весни. Поляків бояться. 2 грудня 1854 рік Максимені. Сніг сипле, ані світу Божого не видно. Завірюха і собаку не вигнати на вулицю А нам кажуть приїжджати в Браїлу на бал Який дає місто на честь маршалка Приготував собі мундир козацький Той самий, у якому служив у 1831 році І в ньому піду, проклинаючи тих гультяїв бездіяльних Які сили і здоров'я людини тратять на що Боронячи йти за прут Браїла, 3 грудня Йдемо на бал Я цілковито виглядаю, мов би, все ще поручик кавалерії Волинської Той же мундир От тільки борода сива, зморжки і старість. Скільки то літ минуло, і все ще не можна напоїти коней у тетерві. Ті англійці торгують кров'ю людською, а Польщі не хочуть. І не хочуть, не хочуть. 7 грудня, Максимені. Коли б Туреччина мала більше відваги, а мене призначила командувачим окупаційними військами, то ні Захід не був посоромлений, ні Туреччина дав би собі раду з австріяками. Був би над прутом, а може й по той бік його. Моя найдорожча. Посилаю тобі з над пруту лілії водяні. Останній цвіт їх ще сніги не присипали. Тихо збульковало варево в Казанкові, що стояв на легкому вогні, навіть не вогні, а жарові, над яким хіба зрідка пробіжить жовтавий промінчик. Максим таки не відрікся від задумки приготувати ліки Петрові. Навіть захопився в душі тою задумкою і не стільки від цілковитого шпитального безділля, хоча дійсно нікуди себе подіти довгими і занудними днями, захопився самим ходом міркувань. Справді, якщо бабці Групині з допомогою відвару трав та молитви якось вдалося минути смугу безпам'ятства того сусідського парубка, як через переорене, чорне і голе поле вийти на незайманий переліг, то чому не спробувати піти далі, вглиб крізь роки до того стану, коли душа людська була ще безвинна і безгрішна?